الله اللہ تعالی عنہما نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تے قالے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی فقیہ نواحد یو عالم پا قرآن و سنت بانی ور تر دن پوہ ور نصیب کی دن عالم نے نو اشد دو علی الشیطان من الف عابدن تا سخد فشیطان دزر عابداننا چې عبادت حکې خوېله مرسل نهشت دا حديث مرسلالم ذکر دے او مرفوعنم غنو کتابونو ذکر کړي ورایو فقیه عالم چې قران او سنت باندې په هدي او عالم نه داد زر عابدانو نه شیطان تکران لګ زکه وې دا عابد گمراه کول سي او حافظي بي قېم رحم الله دا غي مثالو ذکر کړي ویده شیطانان دی مشر شیطان تراجم شلورتوی ای زمانگا سردار تا سو جنا چه کذر عابدان جوڑی گی ستا پروانی او یو عالم جوڑی گی دتو همانی دیر نوی بوج رازی اگو ورطوی اصل کی عالم په یو سات کې زما د کلون و غمکر فریبتون ختم کی او بیولی مثال پا تورلن شیلانه سره بادت کئی اگر پا معمولی خبر پا شک کی راشی و یو عابد عبادت کولو شیطان یې ورته ویلو ویسي خیال لیدا ټول دنیا اسمان زوبک بالا گئی کرابندکی ناغی رسو عقب بعد شیخ یې خو خدای مونږه ګناګاری نه سویلې شونن وګره یو سات الله په قدرت کې شک راغ عالم تراغه وی طالبانو سرنا سودا سیس خوشتبیتی بیتی کولا طالبان خاندور شیطان هم ثاني شکل کراغه وه عورت دا شک وي سنگ بي الله ويكون فيكون بسوي باګي کې باندي شاسمان اسبک ټولو وکي بل شیطان ورته وګورځي حالاتو لو وګور ظاهرن خوله طالبانو سره خوش طبييتي کوي خو یوسات کې نه شک د الله په قدرت کې راغ او ارسي نو یو فقيه عالم جوړې دل دا ګران ادا په شیطان باندې د زرع عابدانو نام اږي چې ګوښی دا پکار دی چې وچی عالمان شي په یو ملک یو نماز جوړ شي عبادان دا سی وی عبادت وکي خوا د جهالت غو عبادت وی یو فقيه واحد چې غته د قران او سنت علم الله ورکه اشد علی شیطان دی ډېر سخت په شیطان من الفاعبد بعض وی ودا ذکر د الفو د کې کثرت د پاره کپه زورګون لکه و عابد نو دا شیطان ته د زور نور کوي سم روزور چورته سور کوي یو عالم د قران او سنت ګره ک شیطان شرکيات راولي نو د اغیرت کوي ک بدعات راولي د اغیرت کوي عابد خو په عبادت کې لګیا وی یو خدای شیطان مکرو او فریب پیجنینا دین چا تسو وی نا دنیا سکار نشتا. ترمیزی و د دنیا باندې سرکار مست رواحه ترمذی او ابن ماجه د دې حدیث روات امام ترمذی او ابن ماجه کړې او دا حدیث اگر چې سندن ضعیف دی خو دې د پار ډېر شواهد دی او ډېر متابعات دي نو د وزن دا حدیث دې د پارسه اصل شته وانا